Yang mengutipnya Rasul, dan kita beribadat dan bersalib pada رسولا من أنفسهم يذلو عليهم آياته ويذكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلى الله عليه Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Sebut dalam Quran Sesungguhnya kami anugerahkan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada orang-orang yang beriman itu Apabila dibangkitkan kepada mereka Seorang rasul daripada talangan mereka Yang kerja Rasul itu ialah yadlu alaihim ayati bacaan Quran kepada kita. Kerja Rasul juga ialah wa yuzakhihi membersihkan hati-hati kita. Kerja Rasul juga ialah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah mengajarkan al-quran dan as-sunnah Al wa in kanu min qablu la fi mubin dan manusia sebelum daripada mai nabi itu mereka di dalam sesat yang nyata Tengka dan perempuan muslimin dan musliman yang dirahmati Allah SWT Ayat 64 surah Ali Imran ini Allah SWT nak beri ingat kepada kita Bahawa Allah hentak nanti Itu anugerah untuk kita Anugerah Kalau kita ikut Kalau kita tidak ikut Maka dia membawa satu malam petak kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala hantar Nabi Dengan mainnya Nabi ini kepada kita Allah membuka mata kita yang selama ini buta Kalau tak ada Nabi kita buta Maka main Nabi Allah membuka mata kita dengan dihantarnya nabi kepada kita Allah dengarkan telinga kita yang sebelum tu tuli pekak. Dengan mainnya nabi Allah Subhanahuwataala buka peka kita. Kita dengar kebenaran yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mainnya nabi ini Allah buka hati kita. Yang selama ni hati kita terkunci Bila main Nabi Allah Subhanahuwataala buka kunci itu Terbuka hati kita Dengan mainnya Nabi kepada kita ni Orang sesat dapat ketunjuk Dengan mainnya Nabi kepada kita ni Orang lemah jadi kuat bilal daripada satu manusia hamba lemah main nabi bawa Islam dia terima Islam dia jadi kuat bukan sahaja kuat bilal ini kuat atas dunia kuat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu dengan mainnya nabi kepada kita ni manusia yang berpecah belah bergaduh bermusuh jadi bersatu Bersatu atas nama Allah Subhanahu Wataala. Semua ini berlaku adalah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wataala. Yang petunjuk itu Allah buat mai kepada kita dalam Quran, dalam Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab Nabi kata, Nabi kata, fakirna asnafal hadi kita semua. Nabi kata sesungguhnya sebenar-benar berita itu ialah al-Quran. Maknanya hari ini kalau Quran mai dekat kita itu al hadis. Tak boleh sangka mengaji tinggi mana pun tak boleh sangka tolak Quran dekat Quran dalam tu. Nabi kata was wa khairal hadis hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri di atas dua kekuatan ini, Quran dengan hadis Nabi. Maka Islam akan berjalan di atas landasan yang betul. Kita tolak dua benda ni, kita tolak Quran, kita tolak hadis, kita sesat. Dia macam mentuah ya. Dan dalam nak menerima Quran, dalam nak menerima hadis, dalam nak menerima petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kena ikhlas. Niat kita kena ikhlas. Di Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata dia anna Arabiyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال ya Rasulullah ar-rajul يقاتل للنظر والرجل يقاتل ليدك والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية الرجل يقاتل شجاعا ويقاتل حنيا وفي رواية Rajul yuqatil ghabba, fana di sabilillah. Fakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manqatil li taqul al-kalimahullahi al-oliyah, fakur fi sabilillah." Atau kembali Hadis Sahih, Mustafah bin Ali. Di dalam Hadis ini, riwayat daripada Abu Musa radhiyallahu anhu kata dia satu A'rabi yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bila dia sampai depan Nabi dia tanya Nabi Dia kata ya Rasulullah Ar-rajul yuqatil min Ada satu lelaki-lelaki Dia kata ustaz bila tapi sebenarnya niat hati dia dia berperang ini kerana nak ganimah bila mai panggilan ajak pergi perang sabilillah dia pun nama setiap sekali tapi hati dia hati dia ingat aku pergi ni kerana sat lagi bila Islam menang kita dapat harta rampasan kita dapat ganimah aku nak bahagia daripada harta rampasan itu zahir nampak dia perang sabilillah niat Allah tahu Datwi ini, main tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah ada ramai-ramai orang pergi perang sabilillah ada satu orang ini yuqatil lilmaghdam dia ni dia berperang kerana nak harta benda orang pasal. Wa Dia kata dalam ramai-ramai perang ni ada satu orang yang pergi berperang ni liudka supaya nama dia disebut-sebut. Oh, lihatlah zaman sepegang tu oh dia lawan cukup dahsyat. Tak ada orang berani macam dia. Dia terpanjang sekali. Tak ada orang berani macam dia. Macam tak sayang nyawa. Oh. Tak ada. semua orang sebut kehebatan dia. Dia dipegang kerana tu, kerana, kerana tu orang sebut dia ni ada hebat pada dirinya. Warajul <tuh> yuqatil liyura makannus. Kata Badu ini dan ada pula satu orang, dia pergi perang kerana nak melihat, nak memperlihatkan kedudukan dia. Keberanian dia. Dia tak macam orang lain. Dia memang betul-betul berani. Dan dalam riwayat lain kata, ada orang yang pergi berperang, Yohatil, Shaja'ah, nak tunjuk berani. Aku tak heran. Aku kalau ada panggilan nak pergi perang, aku nak nama aku untuk nombor satu. Kalau ada orang lain dulu pun, aku buh nombor kosong. Kalau ada orang lain pergi tulis dah nombor satu, aku untuk nombor kosong. Aku nak untuk atas kan. Nak tunjuk syajar. Nak tunjuk berani. Dan ada orang seri berperang kerana nak jaga halia. Nak jaga nama keluarga. Keluarga aku, cawan aku, upak aku, semua mati dalam perang sahabat Aku pun nak macam tepah juga, dia perang perang tu. Dan satu riwayat saya pula, dia kata Yurqat yang meragakan. Ada yang diperang ni kerana meragak, kerana meragak. Meragak pada tepah dia mati, kena bunuh dengan musuh, dia pergi ni nak balas dendam. Ada macam tu dan ada di kalangan mereka ini yang tiba-tiba pegang ini dengan macam-macam niat dia kata, Fahman Fisabili Dha Ya Rasulullah hak betul-betul pegang Fisabili Dha ni hak mana saya? untuk niat, niat kata niat main mengaji mana lagi oh, pun apa lah, saya main mengajak lah. mengajak ni kerana nak mengajak kerana nak saya wajib satu hari mengajak sampai tiga tempat Mengajak sampai lima tempat Mengajak kerana Mengajak beris -beris, Kerana apa Kita tak tahu Allah tak Tentang main ni kerana apa Allah tak Maka hadis ni dia main dekat kita Sebagai peringatan kepada semua Kepada kita Guru yang mengajar, Kepada semua-semua Yang main nak, men -nak mendengar Nak menadah telinga Nak mendengar Quran Nak mendengar hadis Betul kan ni ya? Bila sahabat ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, yang kata betul-betul berjuang fi sabilillah itu mana satu?" Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala li tahuna al-jihad." Nabi kata betul-betul fi sabilillah ini ialah orang yang berjuang, tujuan dia satu saja dia nak melekat agama Allah di tempat yang paling tinggi. Siapa yang niat yang menepati itu Dia stabilita Muslimin dan muslimah yang dirahmatilah Hadis itu hadis sahih, sahib Muntahfakun alai Bila kita baca hadis-hadis yang macam itu Tuhan, Kita jadi takut Pasal apa? Pasal kita tak kan? tahu so, niat kita ni macam mana? Adakah niat mona betul? Tengah jalan melencoh Mula-mula betul ni baru balik daripada universiti ni, baru mengaji ni, baru keluar ke universiti, baru balik daripada Al-Azhar Mesir ni, baru balik daripada Jordan ni, baru balik daripada Morocco ni, baru balik daripada Syria ni, baru balik tadi muka merah menyala sepenuh rapi, rapi nak berjihad fi sabilillah. Mai mula sudah dia jadi keloja. Dia jadi kok lelah. Dia jadi sonok dah. Dia jadi tengok tawaran dunia ni nampak merlah. Nampak menarik dah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Di morgi tepi jalan. Sebab inilah niat manusia. Sukar sekali nak dipelihara. Ada orang cantik permulaan dia. Tengah jalan pun cantik sampai hujung. Gelengcong dia. Daripada matlamat mencari keretaan Allah SWT Maka di sini kita sedap satu apa dia tuan-tuan? Kita manusia, lemah Maka perlunya kita minta tolong kepada Allah SWT Supaya Allah kekalkan niat kita tidak lain Melainkan kerana marabatillah Kerana nak cari kereta Allah SWT Muslimin dan Muslimin dan rahmat Allah SWT Demikianlah halnya dengan kita Ini puasa nak main dua minggu lagi masuk tahun ni kalau panjang umur kita lagi 2 minggu kita jumpa pula Ramadhan Al-Mubarak Kalau lepas dah berapa puluh kali dengan umur kita hari ni 45, 46, 47 50, 56, 60, 66 umur kita hari ni dah berapa kali dah kita jumpa posa posa kita hak lepas-lepas kuih hati ke dah posa kita hak lepas-lepas ni terpelihara ke posa tu 30 hari kita puasa sebulan, tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, jatuh kita dengan puasa kita? Yang Nabi saw sebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia kata Rasulullah saw, "Jika kah na yom suami ahadikum, fala yafud, walla yasha." fa in sabaahu ahadun aw qatalahu falyqul inni sa'im aw hadis sahih muttafaq nabi SAW bersabda nabi kata apabila kamu puasa maksudnya ramadan apabila seseorang daripada kamu puasa falayqul maka janganlah seseorang daripada kamu cakap kosong Apabila seseorang daripada kamu puasa, Wala yashak Jangan bertengkak dengan orang Nabi SAW kata Bila kamu dalam keadaan puasa, fa insabahu a'adun Au kha'kalahu Falyakul inni sahib Main satu orang tak tak pasai Dia pergi maki ha? Kita nak kosak Dia main tiba-tiba dia maki kita Dia kata macam-macam dekat kita Dia cerca kita Dia cakap terjai-terjai dekat kita atau Ataupun dia main Dia nak ajak bermusyuk dengan kita Sedangkan kita duduk kosong Nabi kita Kata kalian aku kosong Di kelewa Tak lepas-lepas dah Tahun lepas 2, tahun lepas 5, tahun lepas 10, tahun lepas 20, tahu tahun tahu tahu Kita duduk kosong berapa banyak ni Dah berapa tahun dah kita duduk kosong Ramadan ni Adakah kita memelihara Benda-benda yang disuruh Yang disuruh melihara oleh Nabi SAW ni muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jaga ta'doh ni bukan bulan puasa saja. Bila dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia kata Rasulullah الله صلى الله عليه mumin bi bi-t-ta'an, wa la-l-la'an, wa fahish wa la atau kamafran hadis riwayat imam ajrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata nabi kata "bukan mukmin" satu orang itu tidak dianggap dia mukmin tapi anggap dia beriman bi ta'an kalau sekiranya dia satu orang yang suka cemar nama baik orang Nabi kata ini orang tak beriman bercakap suka cemar nama orang bercakap suka condemn orang Bercakap menghina orang, bercakap nabi kata ini bukan orang mukmin, orang mukmin tak ada sifat itu, sifat taan, sifat suka dopeleceh orang, tidak ada pada orang yang beriman, nabi kata, wan la laan, orang yang beriman tidak ada sifat laan, sifat suka laknat orang, suka tercocto, suka mati orang. Dan tidak dianggap orang itu mu'min Walal fahish Orang yang bercakap keji Bercakap kotak Bercakap lucah Tidak dalam keadaan besar pun Disuruh jaga benda ni Apatah lagi kita dalam keadaan berpuasa Dan Nabi kata Walal madi Dan tidak dianggap orang itu beriman Kalau sekiranya dia ni bermulut kotak Habis itu Hadis Hasan Sahih Riwayat Imam ad tirmidhi Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Nabi Sallallahu SAW Beritahu dekat kita ni penyakit Cakap tak elok Ibu lampu soal nak main kita Contohan Takkan nak tahan tak makan Sampai waktu maghrib ni semua orang bunyi Takkan nak tahan tak minum Sampai waktu maghrib ni Budak-budak orang bunyi dan pintu diri kita daripada benda yang dilarang oleh mudah-mudahan Allahumma amin ta'ala mayagud. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Innal 'abda idza la'a syai'an. Sa'ada lil'a ila samaa'. Fatumda'u abwaabu as-samaa' duna. ثم تحذط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وحمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى النبي لعنا فإن كان أعلاً لذلك وإلا رجعت إلى صائلها أو كما قال حديث رواية إمام أبو لغو Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Bila satu manusia dia laknat satu benda bila satu manusia dia laknat satu benda dia kata dengan satu benda tak kira benda tu orang ke tak kira benda tu binatang ke tak kira benda tu apa benda pun dia laknat satu benda cakap tak elok kepada satu benda Sahiqatil la'nati ila as-sama cakap tak elok kepada Allah MA Nabi kata ni kita tercak macam-macam hari-hari. Cakap tu dia terbang naik ke langit. Fatuhul aqwabu samaa'unaka. Nabi kata cakap dia elok tu naik ke langit, pintu langit tak buka. Kerana len tak mau terima cakap hak macam ni. Betul, kita cakap ni melampaui udan saja. Benda tu tersap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bercakap, kita ingat kita bercakap habis tahu, Dah, benda tu di sisi Allah dikira. Kita tu ingat kita bercakap ni, kita bercakap ni, cakap ni aje lah. Dah, di sisi Allah, benda tu dihisap. Maka tiap-tiap cakap manusia ni, dia naik. Dia naik-naik sampai ke langit, langit tutup pintu dia. Dia tak mahu terima cakap yang keji, yang tak elok kemudian terbang ke ardh bila dia nama tak boleh dia turun balik ke bumi ni catat kita ni tentu bumi dan menerima injil rahmat Allah silai ni hadis nabi tak asak kau kita baca hadis nabi kata apa fa khairul hadisi kitabullah wa khairul hadis hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasahru semua ni adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata cakap kita ni kalau tak elok dia naik di kaseh langit tak mau terima dia rosakkan patah balik dia nak turun di bumi fatu laqu abwaabu hajulaha bumi pula tutup pintu dia tak mau terima cakap tak elok dia... summa taakhudhu yamiinan wa shimalah Nabi kata kemudian apa jadi? Cakap tak elok tu, duk wahwin-wawi. Yanlan wa shimalah. Dia dia tak leh pergi mana. Dia nak naik ke langit lagi tak mau terima, dia nak turun ke bumi, bumi tak mau terima, dia duk wahwin-wawi. Fa idha lam tajid masagan. Bila dia tak jumpa jalan nak pi mana? Nak naik atas tak boleh, nak turun bawah tak boleh, dia tak jumpa mana. Raja'at ilal ladzi lu'ina. Nabi kita dia cari orang yang kena laknat tadi. Orang yang kena laknat tadi. Kalau orang, dia cari orang tu. Kalau aku pun dia pergi cari benda tu. فَإِنْ ahlan أَحْلًا دِذَادِ Kalau orang yang kena laknat tu, memang macam yang dilaknat tu. Orang kata kat dia, ni celaka tak guna, hang, ni tiaraf ke apa-apa. Misalnya orang kata kat dia macam tu, sungguh dia tiaraf. Maka, cakap ni pergi singgah ke dia. Pasal apa? Pasal betul. Macam yang dikata. Hmm? Nabi kata Wa raja ila Tapi kalau kawan tak kata ni Kata dekat kawan tu Kawan tu tak macam yang dia kata Maka dia terima balik kata-kata dia tu Maka akhirnya apa jadi kat dia Laknat yang dia ucapkan Memakan dirinya Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Orangkah kita sangka Benda kita tu cakap hari-hari Begitu sekali cerita besar Selepas daripada ketelur Daripada mulut kita Orang Melayu, dia buat main hadis Melayu. Dia kata apa? Kerana mulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Itu nak ambang kata apa? Mulut cakap punya masalah. Akhirnya boleh membawa binasa. Oh, Rupa-rupanya dalam Ugamo lebih besar daripada itu cakap kita ni keluar macam nak naik ke langit, langit tak mau terima dia nak turun ke bumi, bumi tak mau terima, dia duk wow-wi tak tahu nak pi mana, dia pi cari orang yang kena kata tu. Kalau sungguh orang yang kena kata tu bagai dikata dia singgah di situ. Kalau tak sungguh, dia patah balik di dekat orang yang kata. Maka akhirnya apa yang dia kata memakan dirinya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. كتبه أُذي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارف بيده والضارف بنعله والضارف بثوبه فلما انصرف قال بعض قال بعض القوم Akuzak Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'La Tawwul Hada, La Tugainu Aleyhi Shayfa'. Atau kembali Hadis Sahih, riwayat Al Bukhari. Dari bila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya satu hari orang berhenti buat main satu lagi lagi mabu-awak ke depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari. Satu orang sudah dikenal mabuk peng hilangau dekat area dia buat, buat air depan Nabi. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila tengok dia mabuk, Nabi kata setiap duribu. Balun dia ni. Oh, ini ni ni hadis yang menjadi dalil kepada orang mabuk Allah ni kena gugur. Ada hadis lain yang mai jelas lagi dia kata gugur 40 kali. Yang kemudiannya selepas daripada wafat Nabi, selepas daripada wafat Siddhina Abu Bakar as siddiq Kemudian zaman Siddhina Umar Al-Khattab. Atih nasihan Abdul Rahman bin Auf. Umar Al-Khattab. Double hukuman ke atih waminu marah ni daripada 4, 40 kali sebat kepada 80 kali sebat. Benda ni berlaku. Pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat Nabi. Pada zaman Nabi Maikih ni, satu laki-laki minu arak mabuk, orang picekuk dia, heret dia, buat main depan Nabi, Nabi tengok, memang sah. dia mabuk arak, Nabi kata, dia beribu hu, pukui dia Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa'inna dharik biyadih, wa dharik bin na'leh, wa dharik bihawbih. Bila Nabi kata pukui, maka abu, tolong si gila. Abu Hurairah kata, ada daripada kalangan kami yang kumpul dengan tangan. Tangan sampai bagi dengan tangan. Pabuh dari belakang. Bagi ikut. Ada yang geram lebih lagi. Cabut kasut, buah macam kepala ni. Mengingat dengan geram ni kata. Ha. Kata Abu Hurairah, wabarik bisawbih. Ada yang duk hanggar tangan tak sampai, buang baju. Pandut dengan baju. Kau jauh. Jadi mudah juga aku yang poki dah dah. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila dah, Nabi kata beribu huquq pakai balon balalah had dengan tangan-tangan, tak -tangan, ada baju ada ambil kain bagi kat orang. Apabila bila dah, Nabi kata okey sudah sudah sudah semua pakat berhenti habis. Kada buat kaum ada lagi dalam ramai-ramai sahabat ni hak tadi dah cekuk dengan tangan dah, hak boboh dengan kacut, hak ambil kain timbal kat belakang dan sebagainya. Nabi dah kata sudah sudah sudah sudah. Seorang dikatakan pula, Allah." Dia kata. Jadi kata pula lagi, "Basi apa mesti geram." Dia kata, "Allah hilang dalam hidup kami Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu kata nabi sallallahu alaihi wasallam laqul hada ai nabi kata jangan kata macam tu dia salah hukuman dah dijalankan Ke atas dia cukup ni apa ni hukuman dah jalan dah dia dah kena hukum atas kesalahan dia Hampir lupa dia bagi jadilah lagu tu kata dekat dia azakallah Allah himang dalam hidup hang ni nabi kata jangan kata macam tu "La tu'inu 'alaihi syaitan." Nabi kata jangan menyebabkan syaitan ni ditolong untuk nak merosakkan dia. Kita pi dia tu, seolah-olah macam kita tolong syaitan untuk nak merosakkan dia. Satu orang buat salah, dia sudah kena hukum. Habis cerita. Dah tak cukup lagi nak kata lagi. Duk kata lagi itu menyebabkan dia takkan merubah jadi elok. Sebab apa? Dia kata, aku ke mana pun, aku orang jahat. Orang tak percaya, beritanya. Semua orang kata, aku jahat. Sampai kita pun, dia tak jadi baik dah. Sebab apa? Punca kita. Kita yang tak boleh nak terima orang yang bersalah dan telah dihukum. Kita tak boleh terima, dia kata dia orang baik. Maka kita membantu syaitan untuk terus merotakkan dia. Hadis itu hadis Sahih riwayat Al-Bukhari nampak tak tu mulut cakap pun yang pasal dia boleh jadi sampai macam tu Macamlah kita hari ni dalam kita nak dakwah Islam kita nak bawa dakwah Islam cakap ni maki orang syok kita syok kita ni kita boleh maki orang syok maki orang tak jawab memang syok lah apa kebaikan untuk dakwah berubah ke orang yang kena maki tu jadi elok kan kawan yang kena maki tu Cantik, Cantikkah masyarakat dengan kita duk maki orang tak habis-habis hari-hari ini? Cukup. Balik kepada tunjuk ajar Nabi SAW. Kita marah orang buat salah. Tapi orang yang dah buat salah, dah tunjuk dia menyesal. Bahkan dia dah dihukum. Kita kena bagi semangat kepada dia. Untuk dia nak menjadi orang baru di dalam hidup ini. Mudah-mudahan mukadimah mudah itu memulakan syafaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrun Mazzi jilid 15. Bahrun Mazzi jilid 15 muka surat 121. Hadis malam ini panjang sikit. Ba ma jaa fi mas hulul wal qas. Ba yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda mustah turun bala sehingga kan bala itu membawa kepada hapus Uba Asai dan mustahak ditelan bumi ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kerana kita buat banyak sangat salah Tuhan boleh bala. Bala hari ini apa dia? Semua babi. Penyakit ni asal saja kena wahak makan babi. Tapi bala, bila kata bala ni ganggan, dia kena, dia tak kira dah. Ham babi babi, ham tak makan babi, kena semua. Malangnya, hadut mati hujung-hujung ni semua orang kita. Semua orang Islam. Nampak? Bala sudah jadi satu malam petak. Ni hak hujung-hujung ni, hak mati hujung-hujung tiga 4 orang ni. Sampai hari ni dah 8 orang mati. Hak hujung-hujung tiga 4 orang ni mati, tidak ada sincam kesihatan bagi tahu doktor-doktor bagi tahu pakar-pakar bagi tahu orang yang kena isuan N1 ni orang yang kena penyakit ni dia ada simptom dia dia kena sesemah dia kena demam panas tak mahu nak sebar dia may pula sampai dia bagi simptom dia sampai akhir sekali dia accept lung paru-paru uh, dia kena pneumonia dia masih itu simptom itu apa kata simptom ni tanda-tanda dia dia main dengan bangsa yang ujung-ujung ni tak ada sintam, tak ada tanah, tak demam, tak ada apa-apa. Patut susah lepas, masuk hospital, cek-cek, paru-paru dia ada masalah, mati. Lepas mati, cek lagi, eh, cuman-cuman. Contohnya, cuman. jangan lawan dengan Allah Subhanahu SWT. Dia akan tetap main satu balap. Buat may dalam bentuk virus Yang kata virus ni dia boleh, dia boleh, dia boleh ubah rupa dia Dia may ubah macam biji kelulut berdori tu Orang may cari satu ubat dekat dia dia ubah Dia ubah may macam buah asam kelubi pula Orang cari pula satu antivirus Orang may satu vaksin Lawan dia lawan, lawan lawan dia ubah Daripada asam kelubi dia jadi ubah macam buah pulasan pula Ini yang kata virus dia boleh ubah rupa satu benda yang kita kenal ingat. Siapa buat virus ni? Allah Subhanahuwataala. Allah buat, Allah hantar amal sebagai satu balak. Sebagai satu hukuman kepada manusia yang bantah dia. Muslimin dan Muslimah yang di Rahmatullah Maksud. Kita baca apa Nabi nak beritahu kita. Ketahuilah Rasulullah itu adalah telan bumi. Ataupun berubah-ubah. Daripada rupa asyik menjadi rupa kerah, rupa beku dan rupa babi itu di sini Ni belum mai lagi ni, belum mai rupa babi, belum mai dia baru mai semua babi. Lagi boleh mai. Dia mai apa bila kena penyakit tu, dia jadi berubah muka dia jadi babi. Jangan percayalah ni hadis Nabi ni. Jangan percaya jangan balik rumah dah bila lepas dah mula. Ni hadis Nabi. Nabi SAW alaihi bagi tahu. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala apabila hamba dia yang berada di muka bumi ni, yang dia cipta, yang dia bagi jadi, tiba-tiba bantah dia, tiba-tiba lawan dia, dia akan hantar mai satu bala kepada manusia. Bala ni apa dia? Dia boleh hantar mai bala dalam bentuk apa dia? Manusia ni kena pelan bumi. Tanah kita duduk pijak hari-hari Tak ada apa-apa ni Tiba-tiba mereka dia telan kita masuk Nabi kata Allah boleh buat macam tu Nabi kata Takkan Nabi pembohong. Nabi kata bahkan Allah boleh buat main balap kepada manusia Yang bantah, yang terhaka dia ni Sampai ke tahap rupa manusia ni Allah ubah Bagi jadi kerak, bagi jadi beruk, bagi jadi bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu. Baik tu kita tengok apa buraiat dia. Ketahuilah saudaraku, adalah telan bumi ataupun berubah rupa menjadi rupa keburuk dan babi tu, maka diubah Allah Subhanahu wa taala akan manusia yang demikian itu dengan sebab melampau lampau mereka buat maksiat biasa dulu. Punca tu, punca dia apa? Manusia yang Tuhan buat ni bukan sahaja dia tak terima kasih kepada tu Tuhan, dia lawan Tuhan. Eh, kalau tak terima kasih pun kita kecil-kecil lah. Kita buat baik korang. Orang yang kita buat baik tu, tak tunjuk kata dia terima kasih kat kita. Oh, kita rasa juga. Ado. Bukan tak, tak tunjuk kata dia terima kasih kat kita. Dia lawan kita. Oh, cukup cantik. Kita yang tolong dia, dia lawan kita. Orang Melayu kata apa? Lepas anjir, tersepit. Cerita ni hingga eh, lah Dia naik-naik tengok anjin dia duduk di kapit Apa-apa tu Dia tak bunyi hu hu hu Dia bunyi kiang-kiang tu tau lah. Kita bila tengok macam tu Eh, saya ingat hadis yang mengajin Mujib setanah ni kata ada penuh jatuh cerita Nabi beritahu umat zaman dulu Musafir tengah padang pasir Haus dah ada Jumpa satu telaga lama Masuk pi minum ayam Abang-abang naik Jumpa anjing pula dah Lidah tu jilat pasyang panas Dah agar Kesian Turun balik Al-Zahra tu Cedok ayam dengan kasut dia gigit kasut tu Panjak naik Bagi anjing tu Minum air yang dia cedok dengan kasut ni Nabi kata tidak ada janji kepada orang itu Melainkan ampun dosa Dan syurga. Orang hadis tu, bagi signal berhenti, to'on sui, angkat, angkat kayu wakil kapit anjir ni. Angkat-angkat dia faham kita. Weh, dia kata, macam mana Nabi Abang tu kau tu tak kena faham, macam mana aku kena. Tu anjing zaman dulu. Dan, zamanlah dia faham apa-apa dia. Kalau dia tak paham dia, oh, oh, terima kasih lah kot. Kita kata, ya okey lah, bolehlah kita dengar. Tak dia faham kita. Dia kata, lepas anjing dia cepih. Ada manusia yang sifat dia macam ni. Bukan sahaja dengan manusia. Manusia tolong dia, dia tak terima bagi. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi dia hidup. Allah bagi dia sihan. Allah bagi dia rafi. Allah bagi kat dia macam-macam. Dia lapan Allah. Maka sewajarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Buat main balak. Sesuai dengan terhaswa dan bantah dia. Dia kata, maka kata di dalam bab ini ada datang hadis yang menunjukkan mustahak umat Muhammad yang demikian itu balap dengan beberapa alamat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al-Tirmidhi, kata dia ali bin Abi Talib, kata Rasulullah SAW, Iza fa'alat umati khamsa asyratah faslah halla bihanbalah diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupu Nabi yang juga dia ni suami kepada anak Nabi yang bernama Fatimah dia ni ialah baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala hadis ni riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila umat aku buat lima belah perkara ini maka mustahilah dengan sebab itu, turun bala besar. Nabi kata, apabila umat aku buat lima belas perkara, aku nak baksa lagi. Bala besar, hantimai. Bila ditengar oleh sahabat Nabi SAW yang demikian itu, maka mereka pun minta diterangkan apakah alamat itu faqila wa mahun ya rasulullah maka kata seorang daripada sahabat nabi apakah semua tanda itu ya rasulullah yang boleh membawa kepada turun bala bencana atas umat Muhammad ini faqala idza kana al-mad maka sabda nabi SAW yang pertama apabila harta rampasan perang beredar di antara raja-raja dan orang besar-besar saja. Ha, oh. dia kata apabila harta kekayaan negara orang sahaja pegang dua belah di Bila jadi keadaan ini kekayaan negara ini sepatutnya dikongsi sama oleh semua rakyat. Tengok orang tertentu saja Dia ambil manfaat daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala ni. Maka harta rampasan dalam perang contohnya menjadi punya raja-raja dan orang besar-besar saja dan tiada dan ini tiada dibenarkan oleh syarak dia. Benda tu kena share. Semua tentera yang ikut pergi berperang kena dapat bahagian lebih. Tengok-tengok pemimpin kerajaan dekat saja. Law semua ibak aku dia tinggal puak jaga kita dia. jadi begitu. Hmm? kerana yang demikian itu memperbuat doa ah yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suruh legulai buat legulai kerana adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diutus tentera fi perang dengan kafir ataupun Nabi sendiri membawa tentera fi perang kemudian kalah musuh di dalam perang itu maka harta yang dirampas itu harta yang dirampas di dalam medan perang itu sama ada makanan atau minuman atau birik-birik atau unta atau pakaian atau senjata atau emas atau perak maka semua tu dinamakan ranimah apa juga barang yang dirampas itu dinamakan ranimah harta rampasan perang dan harta yang dapat dengan tiada perang sama ada yang dapat itu binatang atau rumah atau kampung ataupun segala isinya yang ditinggalkan oleh kapiak itu kerana lari keluar mereka kerana takutkan tentera orang Islam maka itu dinamakan Faih itu beza Ranimah dengan Faih Ranimah ni kalau sekiranya dapat dalam perang Faih, tak ada perang PEP dapat tuang lah lari mereka tinggal harta benar mereka ambil, dapat harta tu tanfas maka itu dinamakan Faih maka harta Faih itu semuanya terpulang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pun harta ramimah itu. Dijadikan Nabi Alaihi Wasallam lima bahagi. Satu per lima terpulang kepada Nabi. Empat bahagi yang baki itu terpulang kepada segala orang yang ikut berperang. Itu pembahagiannya. Hmm? Ataupun kepada tentera yang telah diutuskan untuk pergi berperang. Kerana satu bahagian yang diambil oleh Nabi tadi dibahagi pula yang bahagian Nabi 1 per 5 itu dibahagi 5 pula satu untuk Nabi dan empat lagi dibahagikan kepada anak cucu Al-Mukbalib dan juga Bani Hashim itu agihan yang ditentukan oleh ugamah kena buat anak maka itulah aturannya berjalan hal terganimah itu dibahagi seperti aturan yang tersebut itu sampailah kepada zaman khulafah Ar-Rasidih Peraturan tu, yang Nabi pakai tu, Abu Bakar ikut, Umar ikut, Hasman ikut, Ali ikut. Macam mana Nabi buat? Macam itulah empat kolakwa -kolak Al-Rashidin buat. Maka kemudian daripada itu, sudahlah dijadikan oleh raja-raja yang kemudian daripada mereka itu. Terpulang harta rampasan itu, kepadanya semua. Uh, habis zaman, empat sahabat besar ni, mula ada punah. Bila berlaku perang Harta yang dirampai tak dapat dah kepada orang Raja-raja satu semua Mula lah. dia mula gelencong lah Dia nak mula jadi tak lah. Dan dibahagi-bahagikan kepada orang besar-besar Dan orang yang masuk Di dalam bukunya sahaja Dia ada buku dia, Ataupun dalam bahasa istimewa Dia panggil kroni Kroni sahaja Yang dapat, orang lain makan makaroni saja. Tak ada apa dia ni jadi macam tu. Upa-upa je benda cerita lama. Upa-upa je, je benar cerita lama. Dia tak maka menurut. Seperti mana perbuatan Nabi. Sallallahu alaihi wa lagi. Tak lah. Dia tak jadilah. Dia jadi kuala. Jadi di negeri lain lah. Di Malaysia tak jadi benar. Di negeri lain tuan-tuan. Kalau kata projek kajian nilai 50 juta. Projek kajian nilai 50 juta. Negeri lain. Akhir-akhirnya hak digunakan betul-betul untuk buat projek itu 20 juta ya. 30 lagi ni kenuri kenuri ni daripada menteri ambil sampai ketua siang usaha ambil sampai pegawai-pegawai ambil sampai kawan nak tulis jeng, payment kepada kontraktor hak buat projek pun ambil Ayantu yang duk baju semen pasti lebih tu. Pasi apa? Pasi duit nak bagi kat omong, nak bagi kat Oni, nak bagi kat Omong, nak bagi kat Oni. Tak ada siapa berasa salah dia ambil duit tu. Amun aku nak abang, ada kira 100 orang lagi masuk tu. Tak Aku boleh bagi karang dengan syarat. Akhirnya apa jadi? Pasi lebih semen korang akhirnya apa jadi pakai tiga ton retak tanah sini Ayah Ini yang berlaku di negeri lain daripada Malaysia kan okay. Ini ni decek punca dia bila dia siasat balik punca dia apa dia punca dia ni bila benda dah jadi macam tu bila dah retak bila dah membawa bahaya membahayakan nyawa rakyat yang menggunakan je geng hak makan kenyap ni buat boda yang macam tak ada apa-apa tuan-tuan gambar manusia buat ni Gampang tu nak salahkan kontraktor jangan salahkan dia Maksudnya, dia kena bagi kat depan ni kalau tak bagi dia tak dapat kalau tak dapat dia nak payah gaji Pekerja dia macam mana kalau tak dapat ni dia dah ada infrastruktur macam-macam equipment macam-macam yang semua benda tu nak kena service loan yang dia ambil untuk dia nak buat projek dulu ni jadi dia kena ada projek untuk dia nak hidup. Dia nak ambil projek kaki tangkau dulu ada banyak. Ini yang berlaku di negeri Muslimin dan lah muslimat yang dirahmati Allah. Ya ini ini benda yang disebut oleh ulama 1400 tahun dulu sampai hari ini jadi muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Makna dekat itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut dia dalam hadis tadi. Maka apabila jadi hal-hal tu di antara raja-raja dan orang besar-besar saja, maka itulah satu daripada tanda mustahaz Allah. Mustahaz Allah. Ni sampai kontraktor ni dah buat dah kerja, progres dia berapa banyak, dia buat claim. Minta dibayar claim ha? 15% dah projek dia buat Minta claim Cek tu nak main hantar Padahal boleh post Nak main hantar Nak main hantar tu Nak main tinggal biji kereta Mau apa nama hotel di Phuken Mau hotel di Chiang Mai padahal dia tak jadi di Malaysia Mungkin dia minta hotel okay macam -okay di sana Nak main hantar tu Nak main hantar cek tu Nak nak yang tu Nak nak yang ni Nak nak yang, tu, nak nak yang ni Tak bagi Kami delaykan cek ni tentu kita ni kontraktet Thailand dia boleh cerita pula ni <SILENCIO> muslimin dan lah, Muslimah yang dirahmati Allah jua <SILENCIO> sampai nabi SAW lagi yang kedua dia kata wal anana majnama dan apabila amanah itu menjadi ghanimah amanah itu menjadi ghanimah ghanimah ni harap rampasan yang semua orang nak habetok ni semua orang nak amanah ini menjadi satu benda yang semua orang nak nak jadi pengurusi masjid nak jadi pengurusi kelau padi nak jadi pengurusi nak nak not, nak nak pasal apa? pasal bangku tu duit nak jadi chairman nak jadi director company nak jadi apa? nak nak ni nak not, ni, nak ni pegang yang ni satu dapat 20 ribu pegang yang ni dapat 15 ribu pegang yang ni dapat 5 ribu jumlah-jumlah jumlah ada 10 10 kali 10 ribu dia 100 ribu sebulan ini jadi diganam Amanah itu menjadi manaman, menjadi ghalimah, menjadi rebutan semua orang. Bukan nak pegang amanah itu kerana nak melaksanakan apa. Tak. Nak amanah itu kerana duit. Nak amanah itu kerana kuasa. Bila berlaku benda ini, dia kata apa? Sebala Allah izinkan. Baik, dia bagi beritahu di sini. Masalah amanah menjadi ghalimah itu bagaimana rupa? Dia kata, yang kata amanah ini menjadi rebutan ni macam mana? Sesungguhnya ini satu perkara yang telah paling banyak berlaku zaman kita ini. Oh dia kata. Syekh Idris Al-Marbawi ni kitab ni 60 tahun dulu. Ditulis 60 tahun dulu. Dia kata 60 tahun dulu benda ni dah jadi macam ni dia kata. Apabila seseorang beramanah kepada seorang yang dipercayainya seperti satu orang mempertaruhkan wangnya kepada satu orang yang dipercayainya Dengan tiada surat tanda dan tiada saksi Kemudian apabila paulan amanah itu datang meminta haknya Maka sudahlah orang yang tempat taruh amanah itu engkar Dan mengatakan tidak apa, tidak ada apa yang ditaruhkan kepadanya Ini contoh kecil, contoh kecil tentang amanah ini apa dia? Dia nak pergi muka Dia pergi dekat satu kawan baik dia Duduk sama pergi meskip Pergi mengaji sekali Lepas semua Dia kata ni aku Aku tak percaya dengan bank dah Aku percaya sanggup ni Ang tolong simpan dia Aku syukur ibu Aku balik esok Ang bagi balik ke aku Boleh boleh Tak apa tak apa, tak apa. Ang bawah ni pun pergi Balik mai esok mai balik Kalau ni dia kata ni nak minta balik lah Tui, Yang aku minta ang tolong simpan aku ni. Dia kata dia oh, apa Dia luar airai dia apa? Dengan muka kutang dia. Macam dia tak salah duduk, macam dia tak tahu duit apa. Kita dia hari tu yang sebelum aku fikir hari tu aku bagi hang simpan ribu Bila lagi? Eh, dia tanya nyam melawak ngapa ada sikit centung ni. Eh? Kita takat 100 ringgit, tak apa aku bagi sekarang ni 10000. Dia bila hang bagi dia tanya lagi tu. Tak ada pegang dah dah. Kalau drama pegang dah dah. ribu dan, Sungguh bila yang bagi daru Dia ditanya oleh kedua Tuan-tuan, saksi tak ada Masa bagi yang itu ni Satu surat perjanjian apa pun tak ada perjabat, perjabat, Percaya kawan Kawan sudah makan kawan Dia jadi macam tu Ataupun seorang berkirim wang kepada satu orang Apabila telah diambil wang itu Tiba-tiba dihabiskannya Dan diperdiamkan dia Apabila ditanya oleh orang yang mempunyai uang itu dijawabnya tiada siapa Kirim apa-apa kepada dia Ni anak Pemukah kan Tolong tak? ni bagi RM3,000 Anak saya tu mengaji di Universiti Madinah Saya dah beritahu daripada dia Nanti jumpa di sekian-sekian tempat pada hari apa Ok apa Tolong tunggu dia dan dia main jumpa tentu. Kirim dia RM3,000 kepada dia Dia buat cacau gitu ya. Bali esok tanya eh anak aku pi duk tunggu tu awak hang tak pi la tu nak pi pasal apa ni dah hari tu aku kirim 3000 suruh bagi dekat anak ai bilang kirim pulak lejat dosa dosa dekat 3000 wei aku dosa dekat buku oi aku 50 ribu tak mana tak tahu terlupa aku sembayang peningai lah dulu cari besok 50 ribu sini tak tahu tak mana ke pi cari tak tak jumpa duk cari tu sampai habis tu lor tak sembayang bini kata abang sembahyang dekat lorong. "Dua dua apa ni? Buat tak jumbak bini dekat dia marah bini dah belak lagi. RM50. Kau tak nak timbang pasal RM10,000. Ini benda ni bunyi jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila jadi macam tu, mustahaklah turun bala Allah. Hmm. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Wazakatu maghraman." Apabila zakat jadi macam denda zakat jadi macam dendam Denda, denda ni satu benda yang kita bayar. Bukti bayar dia apa ada tu. Bila dendam kesalahan lalu lintas ni bagi tarikh 3 bulan untuk bayar. Tak bayar. Esok tarikh akhir. Hari ni diberi ambon daripada sebelum subuh dia beratoklah nak bayar. Pasal apa? Muati boleh tak mau bayar. Pasal apa denda ni leceh, bayar-bayar denda ni leceh. Tapi kalau dah terpaksa ya barulah nak bayar. Zakat dia jadi macam tu. Kira bila cukup haul setahun, kira kita adalah syek dan haul kita ni di Mablai Ramadhan. Misalnya, kebanyak orang dia ambil haul belah puasa. Dia set haul dia di Mablai Ramadhan. Tiap-tiap kali main di Mablai dia kira duit dia. Duit dalam simpanan bank ada berapa Duit yang simpan bawah bantai ada berapa Duit yang kira-kira-kira-kira-kira Ada 30 ribu 30 ribu lebih Daripada Nisab Maka dia kena dekat 30 ribu nak kena buat keluar 2.5% Dia kira kira oh Wih eh Duit ni pun kau curi orang Aku buat kerja ni Dia kata buta Tapi bayang ni Dia mula Dia mula-mula Dari ustaz Ustaz, ni macam zakat ni, saya nak bagi kat anak saya duduk mengaji di masjid boleh tak? Nak kecoh lah. Saya nak bagi dekat anak saya duduk mengaji di masjid bolehlah. tak? Kita kata anak tu, anak anak duduk mengaji lah, baru tuan satu. Saya nak bagi kat dia, bolehlah. Dia, kira-kira, dia sabi ni lah, Ustaz lah. Kita kata anak tu, bawah tanggungan Zafar. Oh, orang tanggungan saya lah. orang tanggungan saya bagi duit leila, nak lah. bagi bagi kat orang leila. Dah <tuk> <tuk> tapi boleh tak boleh. nak bagi kat anak dia nak benar tu juga. <tuk> <tuk> nak kira supaya duit tu jangan pergi kat orang. Nak kira duit tu biar berkiling dalam dalam rumah saja. Jadi kalau aku bagi zakat kat anak aku, boleh minta yang tak baik dah. Kita dapat duit zakat lah. tu. Apa? Dia berkeroh dengan Tuhan ni. Eh? muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ini, ini, ini yang Nabi dia sebut dalam hadisnya apabila manusia dia rasa zakat ni dah jadi macam satu berat bagi dia dia tidak rasa dia berzakat itu satu ibadah tentu saya pernah cerita kat tuan -tuan. Pak Haji, Allah Ya Rahman, Pak Haji kita di Masjid Sikam Batu Haji Ramli, saya ada cerita tuan -tuan. Allah Ya Rahman Pak Haji Ramli di Masjid Sikam Batu satu manusia, satu hamba Allah, Allah yang cukup saya tak tahu nak abang, saya, saya sayangkan dia Kuliah kita dulu di kambang tu, kita pergi mana pun dia pergi, dia keluar Tapi very low profile, tak tak nak main apa, tak tak Tapi kita nampak dia di mana-mana, tapi kuliah nampak dojong Kita nampak dojong, satu orang yang penyenang tak cakap banyak Meninggal tengah semayang terawai, wapak kat silam Tengah semayang terawai, kata tetap melompat dia, so ke kawan sebelah, habis nombor bila dia meninggal, barulah kawan-kawan sama-sama. Satu karya ni baru cerita. Dia berkata Ustaz. Ustaz atau so Pak Haji kita, Gitaran Pak J. Ramli. Kita, ya. Ustaz. Saya daripada kecil sampai lah umur saya. Lami mata saya. Kalau sebut Pak J. Ramli, mata saya. Biasa nampak dia. Baca Quran tu saja. Lima waktu sembayang masjid. Tiada-tiada habis waktu sembayang. Baca Quran. Sampai habis umur, petang, semayang, asam, apa semua tadi pun duduk, duduk baca Quran lagi di masjid, cantik Ustaz, anak-anak ramai, kerja besar-besar, semua kerja bagi, duduk hentak duit kat dia, semua pun cantik-cantik Tapi bendang duk buat ni Orang kampung kata kat jadi. Haji, lagi, benda-benda ni dah enok, dah habis, semua lepas rumah dah kerja bagi Dia pun tak bagi duit kah? Bagi, dia bagi Dah ada Haji buat bendang, buat puan lagi Henti ada jawapan kan? jawab, bukan jawab dengan besak diri kata-kata, cakap apa, cemburu dengan kawan yang tanya ni, dia kata saya buat bendang kamu, saya dia kata, pasti nak bayar saya lah, lah. okay. saya buat bendang kamu, saya bukan saya nak cari makan, anak-anak dah kejar, pergi hantar, tak habis makan Dah untuk tuan ni, nak makan macam mana ha. saya buat bendang ni, pasti nak bayar saya lah, lah, lah. Jen, kawan yang kaya ni, jem Awang yang tanya ni sabak belah. Tak ada dah tak orang menjeluk. Bukan orang terkena, bukan orang ternama, bukan orang kaya, bukan apa. Dia meninggal tuan-tuan, mayat daripada turun rumah. Tak banyak tanggung. Pakak pegang seorang sikit sampai masjid. Semayam dan dikebumikan. Mana mai tak tahu orang ni semua? Allah Taala doa hati orang pakat si tu, bukan orang kena kan? Muslimin dan Muslimah yang dia rahmatkan. Benda macam-macam ini. Kita bila dengar, dia cucuk dengan hari ini. Ada orang-orang oh, yang macam ini. Muslimin dan Muslimah yang dia rahmatkan. Ayin cerita pada zakat. Dia kata zakat jadi semacam bayang dendor ni apa dia? dia kata, Satu perkara yang banyak berlaku pada zaman kita ni, iaitu apabila sampai cukup nisab zakat dia ataupun apabila cukup hau, cukup masa untuk menunaikan zakat fardu maka berkatalah dia di dalam hatinya Amor, hobinya, hauta, aku ini, berapa banyak nak kena keluar? Ha, ah, dia merah ni Dia merah, dia kata, iya nak bawa keluar ni pun bukan sikit Ya, ni, ish, dia du ish Nak bawa keluar untuk zakat tu, dia du ish Maka, diberinya orang dengan percuma Dia kata buta Nak bagi bagi duit kat orang dia Aku nak dapat duit Dia pun pejar Punya susah payah ni Dia kata Bagus nak pergi bagi Dia pun Anggandu Relax ni Mestir Tapi bagi kat dia pun, uh. Apa tu hukum syarat Kat kita ini dikerasnya semacam bayak dendam Dia kata ni apa nak jadi Ni kalau sampai zakat ni Tapi nak kena paksa ke Bawa kita nak keluar Apa nak jadi kita ni? Sedangkan zakat ni Hukum Islam sebagai orang islam dia ada rukun dia rukun ni maksud dia apa? Dia mesti kena buat rukun ni di antara dia beri zakat bila kita dah cukup syarat mesti kena bayar zakat dia tak mahu bayar macam mana orang hari ini semayang itu rukun tak mau semayang tak mau semayang Hak kerja, cara, cara, kerja, cara jenis ni Buat alasan jadi pomin Jadi pomin tak semayang Dia lepas tak semayang dari tadi tak tengok ni Tunjuk kupu dia dekat minyak ni Nak semayang macam mana? Kata. Mau atau tak mau? Itu saja Tak kena kerja cikgu ni Hak kena kapok ni pun tak semayang Kata pomin kena minyak pun tak, Ni hak cikgu duk kena kapok ni pun tak semayang Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Maka kira-kira seorang itu Fikirkan itu yang demikian itu Ia menjadikan dirinya Mengeluarkan zakat itu Seperti membayar denda Bukannya kira-kiranya Dan fikirnya untuk beribadah jadi, dah. Sampai dia Zakat ni dah jadi macam satu denda kat dia Jadi satu berat dia Anda tahu Ada di kalangan kita ni Zakat keterang tak bayar Zakat keterang tak bayar Zakat keterang tak bayar Dah ia ya, makan ketupat Sampai sakit-sakit perut apa dan semua dah tut, Baru satu orang Menurut cakap dekat dia tu Cerita pasti tak bayang Dekat petera apa-apa semua Dia ada dengar Dia dia dengar Jadi dia tak bayang Satu lagi Telepon kawan saya Ni macam tu tak bayang Dekat petera Lah boleh bayang ke ya? Raya ketiga dah Lah boleh bayang Kau ni kata tak bayang hari tu ni sudah seduk kali epok pun tak rayang Dia pun tak tahu kenapa nantinya hutang Peterak ni Hati-hati sekali dia pun tak Tak bayang pun Buka upadu pun Tak rayang Manusia buat alay balai dengan ugam Bila jadi macam tu Maka sesuailah bala Allah suruh ke manusia Buka sebelah Dari tadi ada sabda Nabi SAW wa wa'ata'ar rajul Zawjata' apabila suami ikut bini. Bangga Tuhan bini mai. Suami tapi bini jadi bos dalam rumah. Dia suami sepatutnya dia bos, bini jadi bos dalam rumah. Masalah dia kata menurut kehendak isteri itu bagaimana? Maka ia itu satu daripada tanda mustahab turun hajat. Kerana dia kata adalah perempuan itu kebanyakannya jahil, perempuan mahu saya pula. Saya baca kitab. Bukan saya pandai-pandai kata. Kebanyakan. Dia kata bukan semua. Kebanyakan. Dia kata orang perempuan ni jahil. Dia kata kebanyakan. Dan pula Pikiran itu jarang ada betul. Dengan yang haq dan yang mustahab. Kadang-kadang orang perempuan ni dia fikir dia tak apa nanti. Jangan marah saya. kita yang, yang kata lebih kadang-kadang bukan semua orang hubungan begitu nampak bela betul kan? kadang-kadang ada hal jenis macam ni dia pertimbangan dia tak betul KY30 tolong Allah beta ada apa siapa emergency code KY30 tolong Allah beta kan? kan baik kadang-kadang dia pertimbangan dia tak apa tak betul tak begitu. Dan dia kata hawa nafsunya pun ada kuat seperti lelaki-lelaki yang jahil juga ada belen balik. Dia kata lelaki-lelaki pun teruklah, hatinya kufur tu, teruk pada orang perempuan lagi. Ada, sama aja tuan-tuan, lelaki, perempuan, tu kata orang perempuan ni betul, ini hak lelaki, yang mangsa tak sepakai perempuan banyak. banyak kakak pandai tapi tak ikut. Banyak. Baik, jadi dia kata, maka tiap-tiap perkara yang dikehendaknya pada suaminya, maka tiada lah harus suaminya menurut melainkan barang yang diharuskan, insyaAllah. Bukan semua benda yang bini kita minta, kita sain lulus. semua seolah-olah laki-laki ni dia dia ketua. Jadi ketua dia kena lebih pada orang perempuan. Lebih dari segi akal dia, lebih dari segi bijaksana dia, lebih dari segi tanggungjawab dia, lebih dari segi kepimpinan dia. Orang laki-laki ni kena lebih tu. Dia kena lebih daripada orang perempuan. Jadi bila dia lebih, maka dia boleh menapis permohonan dan permintaan isteri dia. Dia boleh tapis. Hak mana yang aku boleh lulus, hak mana aku tak lulus. Nak boleh ada kuasa menafih dan melulus tu, kita kena lebih baru kita boleh buat benar. tu. Kalau kita bawah pada dia, nak capi apa? Tak boleh. Ha, is, maka Islam mau orang laki-laki ni mahu lebih daripada orang perempuan, dari segala-galanya. Seperti ia berkah hendak keluar Allah kerana nak ziarah ibu bapaknya. Maka ia itu harus diberi izin kepada dia. Ha. Kadang-kadang, main lelaki laki tiga syukur ni. Eh. Bini nak balik rumah mak tak? Eh? Bini kata abang saya nak balik rumah mak saya. Hang lawan aku nusyus. Haa, kuasa tu. Akhirnya kata abang takkan nak balik rumah mak saya pun nusyus tu kan. lawan aku nusyus. Anilah aku duduk ajak pergi mengaji tak mahu pergi. Main mengaji tapi tak mahu anak saudara. Jadi, Tapi tak buat seperti ini Mengeras tak kena tempat Jadi dalam masalah ni Contoh kita kalau ada kes, kes yang kita jadi orang tersua Anak menantu kita Jadi macam ni Kita sebagai orang tersua yang nak mendengar Dan nak menimbangkan dan nak buat keputusan Kepada kes ni Kena dengar dua, dua Boleh jadi perempuan ni putih Laki-laki ni tak putih Boleh jadi laki-laki ni putih Perempuan tak putih nak kena dengar betul betul dia cakap pun masuk socok balik mana pun tak kena. Tak kena. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Patut apa dia kena bagi izin kepada isteri nak balik rumah mak dia supaya tiada putus rahimnya. Oh, ha Silaturahim, kasih sayang mak dengan anak ni. Mana boleh kita ketat bagi muslim? Kita kata, "Eh, aku beli hang tau daripada pakang. Siapa kata nak putus pula dah." Eh, hey, aku menikah dengan, aku bukan menikah pri tau. Han tau lah macam aku nak menikah dengan Han dulu, aku baru kerja tau. Aku nak menikah dengan Han, ya, aku makan Magi, ubat ramah, Han tau. Di 4 eh, ni, ada aji perut, buta perut, 5 perut, 3 perangkat, okay? dia jual Han dekat aku tau. Aku beli Han 15 ribu tau. Hari ni Han tak nak balik, aku akan no. menurut. Rupanya ada cerita lama ha, yang menyebabkan pergi jadi Tentu percaya dah contoh dia buat ni ada jadi. Tentu ada kawan-kawan ustaz ni menyebabkan agama boleh pergi dengar. Boleh buat buku ensiklopedia tentang tentang ini. Maknanya apa? Bukan satu buku tebal. dah eh. Dia ada dobleh jilid buku macam cerita ni. Tak larat benar. Ni hak bawa kereta ni seorang-seorang yang duduk tunggu depan rumah ustaz ni kualah. Pagi-pagi kita nak keluar sejar, tengok dah kita siapa pulak depan ni. Tengok kerempuan seorang malam ni. Apa hal kot ni? Ni ustaz saya duduk tadi pun ustaz tak boleh dapat ni. Bapak ni si tak dudak ni apa hal ni. Kata saya nak kaitan siapa. Ustaz ni nak sejar ni, laki saya ni dia main gila Yang ni saya ingat pergi pejabat khadi kot. Saya tak ada authority Untuk mendengar pun tak ada authority. Apasal lagi untuk nak abang apa-apa. Nak abad katakan -kata, suara encyclopedia atau black divide tadi ni. Matalah-matalah yang berkaitan dengan hak Nabi sebut ni. Jadi benda ni pertimbangan kena sangat bijak. Suami guna kuasa, kuasa, apa? kuasa veto pun tak boleh. Isteri nak melampau ke atas suami pun tak boleh. Dia nak belen ni. Menikah senang. Tetapi nak memastikan bahtera rumah tangga tu selamat ketika di lambung ombak itu yang susah ni kena senang nak pastikan bila ombak mai tu kapal tak karam tu bukan senang muslimin dan muslimah ni rahmat Allah setia dan pula dia kata memeliharakan hati isteri dan juga hati orang tua sebagai suami pertimbangan tu kena ada isteri kita dia ni tak nak balik rumah mak dia kalau kita tak bagi, kita lukakan hati dia. Kalau kita terus tak bagi dia balik, kita merosakkan hubungan kita dengan mak pak bintuan kita. Jadi benar ni, kena jaga. Dia kita dan supaya cenderung hati, kasih kepada suami. Dengan sebab tiada diputuskan rahimnya dengan dua ibu bapaknya. Kita bagi dia balik rumah mak pak dia, lagi dia sayang kita. Kita bagi dia balik. Tapi sampai sampai sedang hari nak balik boleh leceh Kita lah. Kita ketahkan kerja balik rumah-maham dia. Ya, yang aku ni apa cerita. Ada bini duduk di kedara, nasi kedai hari-hari ni. -hari, eh? ha, Itu pun nak kena sembang balik pulak. Kan sampai hari-hari dia duduk balik rumah mak dia. Sebab bila dia balik rumah mak dia. Dia tak ada rumah sakzi. Mak dia ada rumah sakzi di sana. Yang bapa -bapa ni yang ha. nampak-nampak ni buka habis takawet lama cari tu ke belakang potok perut-perut-perut sampai naik kemasan muka duduk tinggal dia apa cerita akhir tu pun nak ke nak tengok ni jadi laki-laki pun ada tak betul perempuan pun ada tak betul bagi betul eh. itu sahajalah bagi betul eh. Nah, hang dengar noh. Nek-nek kita balik lagi bini kata, "Abang, abang dengar ustaz kata tadi." Asti ustaz tu balik umma-amma Abangullah. Abang dengar, abang mau sangat dengar ustaz tu." "Alah, ustaz dah kata lagu tu." "Lah, apa pun tak apa." tapi bila kita sebut pasal kuih bakar ni, dia pun tak kata apa lagi. Dia sengak pulak dia mahu sungguh. "Kau ni dulu kena kuih bakar, har raya tu Allah." Silih dan muslimin Allah kira. Ataupun dia kata Dan ataupun jikalau minta izin Ia kerana mau pergi bersuka-suka Melihat wayang Ataupun melihat permainan yang haram Ataupun pergi mendengar dan melihat Keramaian dancing Dancing Dia dengar di sini eh, Kalau Betul tak lah, dia baca ni Danun in yang Dancing Bini jenis kaki karaoke Oh kacau Dia kata malam ni Lalu Lagu apa Lagu... Endang Estorino. Eh, saya kata... Lelaki dia. dia kata... Apa ni? Aku tak nak dengar. Ah, itulah. Abang, saya dukis. Saya dukis. Abang tak Oh, kena kaki. Yang jenis ni. Denuh. Hak ni... Suami kena guna kuasa vino dah. Okey? Zaman jahir kita dah habis. Eh? Zaman jahir Aku pun jahir. Aku pun jahir. Masa tu... Boleh. Kita pergi karaoke okay sekali. Ni aku... Dalam sebulan doa ni... Aku dah... Aku dah nak membiak bulan ni Jadi aku nak pergi tahu ke orang yang tak elok Start daripada hari ni Start daripada hari ni 1 bulan Ogos Sempenuh dengan bulan kemerdekaan Ah, dia main begitu pulak kan? Temangat patriotik tu Aku nak memerdekakan diri aku Daripada merapu dana ni semua jadi mula pada hari ini, karaoke, karaoke dan semua dah tak ada dah. Start daripada hari ini. malam ni kuliah masjidlah kita beginilah. Wei, bini dengar muka kecoh. bilah. Eh, dia panggil ustazkan lagi dia. Assalamualaikum ustaz, dia duduk duduk pulang, itu waktu dulu bla lagi dah. Eh? Ambil-ambil dengar tu. Kan rumah tangga ni kan, seribu satu benda boleh jadi kadang-kadang yang teringat balik bunuh tu senyum gelap sorang pun ada kadang teringat-teringat balik lalu nak tendang bangku pun ada kadang rumah tangga kecerahan rumah tangga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan dia kata pergi melihat keramaian temasha di dalam pergaulan yang bercampuk laki-laki yang haram bini Nafi jenihak kita tersenderalah dan abang dia berkata ada, dia berduk jual barang murah-murah sana. -murah tak apalah beli hamil yang sikit, aku bayar beli tak apa. Kita tak pergi situ. Tempat cairan. Apa cairan abang, selama ni kita duduk pergi. Selama ni habislah. Start pada ni ke depan tak lapas. Terutama ni. Dia cakap buat pelan-pelan. Ni, yang tu pergi masjid ni. Jadi dia, oh, dia cakap lagi tu pulak-pulak lagi lah. Ah. Pelan langsung tak apa, kita tak dengar Pelan dengan tak pelan ni, agaklah kita dengar Sikit-sikit dengan diri saja, tak boleh tahan Nampaklah, <tuh> bukan senang bantuan. Suami nak diri isteri bukan senang Isteri nak betulkan laki hati Dia pun bukan senang hmm. Baik, dia kata Maka jikalau diturutkan kehendaknya yakni diberi izin kepada dia Untuk buat benda telak ni Maka ialah seorang yang masuk kongsi Serta isterinya buat perkara haram Ya kata maka jadilah ada padanya satu tanda mustahak turun bala kalau isteri queen control dia control lelaki kejalan ke elah maka itu tanda bala Allah nanti main juga dia kata tidak harus diturut ke hendak isteri yang menegahkan suami nak berbuat bakti kepada dua ibu bapaknya dan juga kepada sanak sedaranya seperti isteri kata marilah kita beli pakaian buat taruh buat simpan tak usahlah beri wang itu kepada ibu bapa, ibu bapa kamu dan kepada saudara kamu. Oh. Laki nak tolong mak pak dia, nak tolong adik-adik dia yang susah. Bini ke abang, keutamaan kita rumah tangga kita. Adik-adik abang itu. Keutamaan abang ni saya ni, isteri abang. Keutamaan abang ini anak-anak kita ni. Abang dah pergi habis duit tu, belah antar abang. Dia belah adik-adik abang. Ni apa nak jadi dalam rumah tangga kita? Dia kata dulu. Suami nak kena bijak juga. Suami tengok, suami kata balik, apa yang aku bagi kamu tak cukup? Adakah anak-anak kita makan tak cukup? Aku rasa aku bagi elok dah. Aku pun dapat apa yang patut-patut dapat. Anak-anak aku semua dapat apa yang patut-patut dapat. Aku ada lebih sikit lagi. Aku nak bagi. Tak maaf aku, aku depa susah. Kalau memang sungguh, kita dah jaga dah keluarga yang elok. Lepas itu kita nak dibagi, dia alam tak mengikut dia. Tapi, kalau memang anak kita Kita tak jaga Dengan hidup melarat Dupi tolong adik-adik Asak -adik, kerja ah, jaga kerja untuk megaru di belakang dia ah, Yang tu masalah Nampak bukan? Kadang-kadang garis pemisah Di antara dua benda ni Cukup susah Cukup susah Tapi kalau dia boleh jaga elok Keluarga jaga elok Isteri, keperluan, anak-anak keperluan Semua elok Ada lagi lebihan. hal Nak bagi dia set tak nikalah anak sendiri pun macam-macam cerita -macam Masalah allah yuranu tak bayar ni tak bayar orang hambat orang ligal apa tak biasa eh? duk pi tolong adik dia ha umur dah 23 kerja tak mahu apa tak mahu duk nak duit duk pi tolong adik dia tu ha, memang hancur rumah tengah hancur macam tengah lah jadi bijak aja nak kenal dah masalah ni dalam masyarakat tak boleh ela dia mesti ada eh? ni nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian hmm lagi dia kata dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi waqqa ummaka dan derhaka ia akan ibunya ha, ini juga sebab Allah taala tadi saya baca dalam talaqqi derhaka ibu itu tanda mustahak bala Allah Taala seperti satu orang ada ibu apabila bercakap dia dengan ibu dia dikasar-kasarkan dia. dia jadi macam tu dia sini lupa mana tapi dengan mulut ni dia jadi dandan jadi nak naik tinggi jadi nak marah Anak macam ni, dia jadi macam ni. Bila cakap dengan mak dan dan suara tinggi. Cakap dengan kawan boleh, hello. Hmm? Jaga, saya kata bala Allah akan main. Dan apabila disuruh ibunya akan dia, enggan dan tak mahu. Mak suruh apa pun tak mahu. Mak suruh apa pun tak mahu. Dan bermacam-macam danik yang dia ada adakan akan. Dan apabila ibunya minta tolong, dia agak diperlulikannya. Jadi jenis ni, dia satu penyakit. Dia nunggu ni, dia tak boleh. Dia nak maaf. Baru ni ada drama Baru ni ada TV tak. Bagus dia nak tengok Dia menikah dengan satu laki-laki kaya apa kan Kau balik lah Umar-umar ayah dah susah miskin tak, Laki kaya tu pula Bagus Dia curi-curi Main tengok mak mentua Dengan pak mentua ni Dia curi Tapi tau kat bini Mak rah dia sepengah habis Batu hari adik-adik telefon abang tekak ni Mak sakit abang semua ni Dia tak nak balik Dia kata mak dia memang macam tu Saja, scare banyak Abang sakit-sakit-sakit tadi kita balik Dia tengok dia tak sakit Tak percaya Lagi dia kata sudah lah Orang telefon kata sakit Kita balik lah Dengan pebaik balik juga Balik-balik semua Orang, -orang ni elok balik lah Dia pening guna nak tersas Bila balik-balik Maybe buka pintu sambut elok macam Dia kata ni ni ya, Betul tak abang Dia kata Saya tahu lah mak saya Memang dia panggil aku ni lah sekejap itu drama. Tentu percaya dak benda tu ada jadi dalam hidup sebenar ni? Tak ada, tuan, tuan Ada jadi. Pasal ada tu jadi drama. Pasal ada ha tu jadi jadi drama. Dia jadi macam tu dengan mak dia, dia nak kata benci ke, dia jadi dia jadi dengan mak ni dia jadi bala Allah akan orang. Bila berlaku benda macam ni bala Allah akan orang. Sabda Nabi, abah dan berbuat bakti dia kepada kawan-kawannya dan berkasak dengan bapa dia. Ini pun satu penyiasi. Dengan kawan ni, kira tak tahu nak Aba. Kawan ni betul semua. Kawan kata apa pun itu yang terbaik. Tapi kalau pak kata, semua tak boleh boleh. Maka tunggulah bala Allah akan turun. Dan di bawah tu dia kata, Sabda Nabi SAW, dan di bawah tu dia kata, dan berlaku hingar-bingar dengan meninggikan suara, sorak templet dan sebagainya di dalam masjid. Masjid ni jadi tempat bayu rendah. Masjid ni dah tak jadi satu tempat yang apabila oh kata kondusif. Ini jadi bayu rendah. Walaupun bayu rendah tu dengan Quran dan zikir tetapi bayu rendah. Saya ni tak mahu lah kita punya budaya di sini kan. Semua yang kita ni. Ayuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil ma'bud. Dia jadi. Uuuuh. Hapas. Oh no. Hapas. Dia lah. Ibadat. Kita jadi lagu tu. Dia jadi. Ayuh. Dia jadi. Yuh. Dia tak. Dia tak tenang. Masa apa contoh Kita sanggup bayak mahal. mahal. ...untuk nak pergi posa di Mekah. Macam mana? kita syok suasana ibadat di sana. Kita pergi semayang tarawih di Masjid Nabawi. Kita semayang tarawih di masjidil haram Tak ada riun dah apa-apa ni. Allahu Akbar bin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dengar <tong> milijara' miluladih. Bayar jeminaribu ulapoh ting mah mungkin suruh lagi panjang lagi kita dikasih. Habis assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Cuba tu ya pula. Soha tu boleh dengar ke tak? Disembiang di tempat kita ni tak ada pak yang duduk. Macam apa? Imam baca surah. Masya-Allah, you rendah kadang-kadang tu. Oyunglah kala waktu bagus tapi dia dia riyo kan itulah mazadah dia berji riyo saya pun dalam puasa eh? saya sesuka semayang tukar-tukar masjid Atau masjid nak lagi makan ni tu tu imam bawa asad subhana malikil ma'bud baru asad gunilah subhana malikil ma'bud Bagilah ke imam bagi jalan hati dulu. Oh, ayah haul dalam ilmu pada imam. Jumpa juga dalam pada di masjid banyak-banyak tu -banyak. so, jumpa juga apa jadi? Dok ligas ni, dok ligas ni. Liga ni nak bagi hati hawa ni. Tak bolehkah kita buat bagi ibadat ni dengan untuk Allah. Bersempurnakan dengan cara yang terbaik. Tenang, tenteram. Macam tu. Dalam terjah pada negara ini hinggap bangak dalam masjid hinggap bangak di dalam masjid itu telah banyak berlaku pada zaman kita ini istimewa pula dalam masjid jamek yang besar-besar seperti di Mesir. Eh, masjid ya masjidul ummah di masjidul ummah wa yukhulnahum padahal masjid itu bukannya tempat hinggap bangak dan bukannya tempat bertempik sorang masjid ini bukan tempat wow, wow, wow, bukan Mesjid ini tempat yang kita nak beribadat, bahkan masjid tempat berbuat ibadah. dan ia adalah rumah rahmat Allah. Hmm? Pada kira-kira siapa masuk masjid, rahmat Tuhan ada di sana. Ia adalah sayuah hingar banger tempis cowok sukar ya dan sebagainya dan tidak sayuah berpaling daripada membuat ibadat dalam mesjid ini. Boleh kita misalkan dengan seseorang masuk ke rumah saja besar. dia nak contoh. Bukan kata masuk masjid, mesir ni rumah Allah Di masuk istana raja Dia kata Contoh satu orang masuk istana raja Adakah boleh dia berlanggar laku Dan buat riuh gendah Dan hingga bangga di istana Bolehlah kita masuk pergi nak ambil pingan apa -apa? Orang nak pergi ke kita tu pingan Masuk pintu tunggu gilang Bangkit dia ambil pingan tu Dumpu buka cerita sembang berat hari bangkul tu Bagus ni ada orang nak pergi Potong nama dia tunjuk pintu ambil balik Dia kata. Duduk du. sebelum Pihak-pihak tu Adalah pengalaman lagi. Kan? Panggil duduk Rehersel tu abang dulu Ni esok Bila mai esok macam ni Macam ni macam ni Jangan bercakap, jangan duk balik Kiri kanan, duk abang ni Tu adab nak masuk rumah Nak masuk istana raja Masjid ini apa dia? Masjid ini rumah Allah Raja kepada segala raja begitu baik, maka bukankah kamu dengar maka bukankah kalau diperbuat yang demikian itu seolah-olahnya kamu melentangkan diri kamu diazak oleh raja itu kita pergi masuk buat rayuh dari sana takdakah tak itu nak jadi punca kita dikenal apa-apa tindakan ke lagi hmm? maka demikianlah jua masjid ia ya rumah rahmat Tuhan malikul mulut dia kata Tuhan yang menjadi raja kepada segala raja apabila masuk masjid hendaklah masuk dengan tawar bro. masuk masjid ini tawar bro. dan menuju qiblat mengadap Allah mengerjakan sunat tahiyyatul masjid dan lain-lain daripada ibadah sehingga kata setengah ulama baca, membaca dan berdoa di dalam masjid hendaklah pelahalahan pelahalahan pelah sebagai tanda hormat kita Maka sekadar kedengaran telinga sendiri sahaja Kerana masjid itu tempat orang datang sembahyang perduk dan sembahyang sunat. Maka apabila dikuatkan suara membaca dan juga berdoa Maka jadilah ragu ke atas orang yang semayang di belakang Bila rakyat rendah ni semayang dia jadi Kita tak fokus, kita tak khusyuk dia jadi telah habis semua Maka apabila berlaku Dan beribadat Dan beradat hingga Di dalam masjid Maka ialah satu tanda mustahak Bala Tuhan turun ha? Dan sebuah hadis itu Wakanal za'imul kaum arzadahun Dan adalah yang menjadi Penganjur kaum Ataupun pemimpin kaum itu Orang yang dina-dina Daripada kalangan mereka Tanda Bala Tuhan nak turun Orang yang naik jadi ketua Jadi pemimpin Jadi apa orang Ya, orang hina menjadi ketua Ini satu tanda Mustahak bala Tuhan turun Bermula yang dikehendaki dengan pemimpin itu Ialah orang yang mulia dan orang takwa Patutnya nak jadi ketua ni kena orang yang bertakwa Baru dia boleh jaga negeri elok ya, Kerana serman Allah Inna akramakum aindallahi atkakum Bahawasanya semelial-melial orang Daripada kalangan kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu Apabila pemimpin itu takwa, maka dia orang yang mulia. Dan jika dia tidak tidak ada takwa, maka dia orang kina. Pada masa kita ini, di manakah kita mau mencari pemimpin kaum orang yang bertakwa, orang yang mulia, melainkan dari kebanyakan pemimpin orang besar besar itu, bahkan kepada pegawai masjid pun kadang-kadang ahli maksiat. Dia main dekat nak akhir zaman ni orang macam ni. Naik jadi ketua. Dia kata. Hmm? Dia kata. Dan ada di kalangan mereka itu yang tahit judi. Dia kata. Jadi tu imam. Ada apa tu imam tahit judi? Kedah ni tak ada lah. Di kedah tak ada. Tahit judi. Dia jadi pegawai masjid. Dia kata. Ada yang tahi arab. Ada yang kuat berzinam. Ada yang main perempuan haram. Ada yang kuat makan riba yok pokolah dengan jahilnya dan tidak mau belajar dan meninggalkan sembahyang dan barang yang difardukan Allah melainkan jarang adanya orang yang saleh yang menjadi raja besar yang memerintah negeri dia kata bila di dalam alam ini dia jadi legot. Pasal apa? Pasal nak ambil jawatan nama nak mana pakai duit. Bila ada duit baru boleh lah. nang. Maka orang pilih, orang pilih ketua, ni dia bukan pilih ketua baik, dia pilih ketua yang boleh bagi duit. Maka orang yang banyak pilih, kebanyakannya, bukan semua. Kebanyakannya nakai. Maka waswa' al ini, dia kata. Sambungan itu, wa'u kerima rajul mahaf atas syariq. Dan dipermuliakan orang kerana takut jahat dia. Orang hormat dia, apabila dia jahat. Kalau tak hormat dia, dia buat apa-apa orang. -apa -apa maka tunggulah bala Allah Subhanahu wa taala berlaku. Dan wasyurbatil khamr, bau syirik, wasyurbatil khumur dan banyak orang minum arak, banyak ramai orang minum arak. Kita fikir bahawa ini di Mahkamah Syariah Kuantan. Satu model a uh, perempuan. Minum arak. Kulen apabila dibawa ke mahkamah dan kemudiannya dijatuhkan hukum sybah lembuh paling dia terima hukum sebab yang dikenakan dia hukum sebab itu hukum Islam walaupun tidak menepati Jangan. tapi dia adalah satu satu hukuman yang yang dibahaskan panjang lebar Kebanyakan ulama kata hukum sebab keadaan kesalahan minum arak ni hukum hudud Ada sebahagian ulama dia Mengeluarkan hukum ke atas minum arak ni Daripada komponen hudud Sebaliknya dia kata Ini hukum ta'zir Punca jadi macam tu Di kalangan ulama ni Punca jadi macam tu Sebahagian kata ini sebahagian hudud Sebahagian kata Dak, hukum Sebab kepada orang minum arak ni hukum ta'zir Punca jadi negatif tu pasal apa Punca golongan yang menarik keluar Hukum ke atas minum arak ni Daripada komponen hudud ni Dia kata kalau hudud Tak ada tolak kalau kata hadis nabi kata sebat 40 ratan, 40 ratan. Tapi bagaimana mungkin Sayyidina Umar double jadi 80 ratan? Kalau hudud tak boleh ubah. Jurang kata yang tu yang itu. Kalau kata curi potong tangan, potong tangan. Tak boleh ganti nak potong filin-filin, tak boleh. Dia mesti potong tangan. Tapi dalam bab munawarah ni, Sayyidina Umar suneri. Atas nasihat kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Auf dia ubah hak Nabi buat 40 rotan dia buat 80 rotan sama nulah janggah 80 rotan maka kerana tu sebab yang ulama kata hukum keajah waminu'awak ni bukan hukum punul tetapi dia hukum ta'zir mengikut hudibicara pemerintah masa itu kemudian pula hujah dia lagi dia kata hadis yang kita baca tadi bila dibawa maishatawah yang waminu'awak ke depan Nabi Nabi kata yang beribu'u hupe dia ni Pakat pupui. Pakat pupui itu pupui dengan apa? Ada yang pupui dengan tangan. Ada yang pupui dengan kacun. Ada yang pupui dengan kain. Dan bilangan dia berapa? Tak, tak diceritakan dalam hadis itu. Mana nak boleh cerita? Kasut naik balik ni. Tangan naik balik ni. Kain ribas meikot belakang. Mana boleh kira? Mana tahu? 40 kan, 80 kan. Dah 100 lagi. Berapa tak tahu? Maka kerana itu, dia kata maka hukum ke atas orang yang minum arah itu bukan hukum-hukum. Itu hukum ta'azim. Ada sebahagian ulamak katanya itu. Tapi... Jumur mengatakan dia hukum Hukum Apa pun tak apa, yang pentingnya hukumnya Hukumnya Maka apa yang jadi di Kuantan tu, Hukum Dijatuhkan oleh apa nama Hakim Mahkamah Syariah ni Hukum sebab ha, Cuma dia nak kena perincikan Sebab tu macam mana, sebab dalam Islam Bukan sebab nak membunuh Bukan sebab ni, sebab nak tak. Sebab itu sebab untuk nak bagi pengajaran itu sebab pukul dengan kasut pun tak apa pukul dengan kain pun tak apa pasal bukan nak membunuh dia bukan nak mencederakan dia tetapi nak bagi malu dan nak bagi supaya itu pengajaran lain kali dia jangan buat tapi hukum yang dilaksanakan di di negara kita lah, ni kalau contoh sebab dan doa ya Allah orang yang buat salah jenayah ni kalau dijatuhkan hukum 10 tahun penjara pun dia tak puas lagi jangan kata 10 tahun penjara dan dua sebatan rotan dia tak mau itu sembat sampai kelok isi dia lekat ni itu Islam selang tak lagi dekat lagi sembat ni sembat ni sampai sampai itu kelok isi jadi longkang belakang dia tu jadi lubang bekas kena tu lepas kena satu tu eh, angkat dua piumubat apa-apa semua dulu tengoklah berapa bulan pun sebab bola lagi Islam tak soho tu ha pada apa-apa itu itu dah nak jadi macam nak membunuh orang sebab dalam Islam ni angkat pun dia tak boleh lebih daripada perempuan bau Pukui pula ada anggota tak boleh pukui. Walau tak boleh lebih Nabi kata jangan pukui muka. Jangan, dia ada tempat kali pukui. Dia ada tempat dalam pukui. Islam ni sangat berimbang rasa. Walaupun kepada orang salam Islam ni sangat berimbang rasa. Karena kita kena ada satu niat dalam hati, satu harapan dalam hati. Kita nak tengok satu hari, negara kita jalan aku kumisah. Kita nak, kena noat. simpan dalam hati. Aku nak satu hari berdoa di jalan. Boleh buat di hiper atau Simpan niat tu. Mati kita dalam kata kita di niat tu. Niat nak no melihat agama Allah dijauhkan kita mati juga lima muslimah yang dirahmati Allah ini benda yang disebut di adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minum madu ni tanda yang boleh menyebabkan bala Allah turun. Dia kata walu bisal harir. Dan apabila sutra menjadi pakaian semua orang, tak kira laki lelaki pun buat, pakaian nak pakai macam tu. Ah sini saya baca skit. Lelaki banyak pakai sutra pada hari ini. Maka ini satu perkara yang banyak ada terjadi pada zaman kita ini. Banyak laki-laki orang Islam pakai setera Dan telah dipermudah-mudahkan mereka itu akan hukum sutra itu nih, nih, Ini jadi itu sebab kita kena baca Kata dia memakai setera campur itu tidak apa Kita ini Kita suka bagi longgang Hukum agama. Nak pakai juga laki-laki ini nak pakai juga setera Tak apa setera campur tak apa dan memakai yang sedikit sederhana itu sutera itu tidak mengapa dan memakai sapu tangan sutera itu tidak mengapa dia, dia, dia, dia beri longgang ugama kata tak boleh kita no tak apa kalau saya buat ibadah sutera tak apa sapu tangan sutera tak apa sama kata tak apa ugama kata tak boleh laki-laki nabi kata dua benda haram kat siapa laki-laki apa dia mas dan sutera tak boleh ya? Walau sikit, walau banyak Imam Nawawi kata Dia tak kira sikit, tak kira banyak Dua benda ni orang lelaki tak boleh pakai Maka sama dengan haram sutera ni Ialah mah Ialah Suasa Orang lelaki laki tu pakai Cincin suasa Hak kita pakai tu campuran Mah Dengan benda lain Mah dengan perak Kita pilih tu kata Kalau mah korang perak lebih tak buat Siapa kata Ugamah kata tak boleh nikit ka banyak agak tak boleh. Awak yang dah agama kata tak boleh, tidur nak bagi jadi boleh ni pasal apa? Ini kita Kita suka macam tu dengan agama. Kita suka nak ejah nak pergi ikut kita, bukan kita nak ikut agama. Ha, ini perbahasan main di pasal benda ni. Dia kata maka jadilah benda ni macam tu. Tunggulah bala Allah akan turun. Waqtu khizatil khainat wal ma'ath. Nabi ada fikir dia. Ya. و واتخذت القينات والمعازف و apabila penyanyi perempuan dan juga muzik bunyi-bunyian diagung-agungkan. Allah zaman. Waktu hari ni, ngaji tak pandai tak apa, suruh wisah, minum kordial asam jawa hari -hari. Sedar, apakah, akan jawah hari, seorang sedang hampir masuk pertandingan penyanyi apakah, sekelik mata hang jadi orang kaya. Mau dia sujuk syukur anak dia jadi penyanyi dan anak pun hadiah-hadiah dapat tu bagi mak pemkau lah cantiklah Sedangkan hadis sahih ni dia kata wastuqizatil kainat wal ma'azib bala Allah nanti mai apabila perempuan menjadi penyanyi kata, dan bunyi-bunyian alat muzik ini diagung-agungkan Ha ini untuk cakap undang Majlis kalau tak masuk hak ni jadi macam tak sama sempurna no? majlis dan katakan sampai kita lihat orang agama dia pun dijemput pi majlis itu. Jadi tak kena duduk. Jadi tak kena duduk. Kita dijemput nak bangkit, tak kena majlis itu. Tapi pun tak kena. Pi nak suruh tunggu tu, eh dia jadi kacau lah. Tapi tak pi, duduklah majlis tu. Depa panggil macam tu penyuruh tu dengan dombaat Allah. Dia lemah perut ni takkan Masa tu nak buka Al-Quran nak baca surah Al-Baqarah. Ambil Quran buka Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Buka tu tengok kita Bila ni Haji mana Bila dia baca ni Tak ada pun Dia duduk baca Yasin Oih Yasin Al-Qur'an Lillahirrahmanirrahim Tengok dia kita kan bangkut ke dia Buka ni Pedawai ni tak Orang yang buat majlis ni Dia Dia tak tahu Kata benar tu tu Tak sabuk lah Susah benda, susah. Puncak dia abang tak mengaji. Tak mengaji. Mengaji, baru kita jumpa. Oh, rupanya benda ni, ni adalah hari. Abang baru kita jumpa. Jumpa pun, ni pun dah nak pakai 10 orang. Kalau baru tiap web, bulan depan dah kosong. Lepas tu dah raya. Dah kan, tahun depan pula, baru nak jumpa. Tu pun kalau tak jadi apa apa. Kalau jadi apa apa, saya habis baca, jadi tak dengar cerita. Kita tak boleh benda ni muslim yang menerima rahmat Allah. Binjadi benda benar napa la kutu. Nabi kata dan akhir sekali Nabi kata, "Wa la'na akhiru hadhihi al-umma awwalaha." Dan melaknat dan mengutuk dan mencaci orang akhir ini akan orang yang dahulu. Orang-orang kemudian ni, do caci, do kata macam-macam kepada ulama-ulama yang muktabar yang dulu-dulu. Pidok -dulu. kondem Imam Syafi'i. Hidup kondek Anda kata ke Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu Keturunan Nabi sebelah ma'ya Imam Syafi'i itu dengan kita Dia lagi dekat dengan zaman Nabi Daripada kita Imam Syafi'i itu kecil-kecil Dalam sur'an Imam Syafi'i itu hadis Ribu-ribu ada dalam diri dia kalau ada satu dua kesilapan dia, itu biasa. Atau kapasiti manusia berbanding dengan silap kita yang beribu-ribu. Dia kalau ada silap mungkin satu dua. Kita ni mungkin ribu-ribu silap kita. Belajarlah hormat. Ulama' dulu yang muqtabat. Muslimin dan Muslimah ini rahmat Allah S.W.T. Bila berlaku keadaan-keadaan ini kata Nabi S.A.W. Fajar takiku angin dari rihan hamra atau khasan atau maskah dan apabila berlaku semua benda yang disebutkan tadi maka tunggulah Allah akan wa main yang pertama rihan hamra dia kata angin merah kita sebut angin ahmad angin Ahmar. Angin Ahmar ni macam-macam kaksiran -macam dia. Nabi cuma sebut rihan hamrah, angin merah. Ada setengah ulama' kata rihan hamrah, angin merah ini ialah angin ribut. Ribut taufan yang apabila mai dia membawa bala bencana kepada semua rakyat. Satu. Ada setengah kata rihan hamrah ini angin ahmar. Yang bila mai dia nak main. Tak tahu bila, tak tahu. Kau oh, kena stroke. Masya Allah, Ya Rahmatullah. Direktur file nama bapa buni. Aqil Ahmad tengah dok present atas meja. Tengah dok bentang atas meja. Rasa dia kata saya tak faham. Selepas tu dia stop. Muka dia di meja. Habis. Kolej. Masa hospital bari habis macam-macam orang nak kata kat dia apa-apa pun tuan-tuan Baru ni dalam TV keluar satu Satu rencangan apa majalah tiga Lepas dia tengok Dia pergi TV balik kawan-kawan dia Orang yang kenal dia, mak dia, ayah dia Bila tengok tuan-tuan Terasa kita Macam mana mak dia cerita tentang kebaikannya dia kata anak no, saya ni Orang dia kata Tak pernah dia kata angkat sorang kat dia kita bangkat sorak kadang-kadang dia pula macam tu baik bolak di sini mak dia kata seriak dia kata anak saya yang ni seorang tak pernah dia kata hang tak sorak kat saya pak dia pula kata sikit pak dia kata azallah kadang tu sikit doa tu sikit bukan hang tak sorak pak dia kata tapi daripada biasa tu kira tinggi sikit dia kata Dandan dan dia pegang tangan mak dia, dia cung tangan mak dia, minta ampunlah mak dia, dandar tujuh. Pak dia kata, kita bila dengar macam tu, Tuan Jangan hina orang sebarangnya. Setiap manusia ada baik, ada tak baik dia. Kita ada perasa, ada perasa kata kita baik ni, banyak juga lah, tak baik kita. Muslimin dan Muslimah yang dirahmat naja Allah selihat. Allah menilai semua hamba dia. Angin ahmad macam-macam tak seterah Di sini dia kata apa? Yang kata angin merah itu dia kata ialah Datang dia mematahkan segala pohon kayu dan tanam-tanaman Ini satu pendapat Dan rebah serta runtuh segala yang tersebut itu Menimpa dan membunuh sekalian manusia Jangan boleh bawa main ribut macam tu Law ni pun cakap ribut satu dunia Dia main tak tahu mana tempat Tak tahu bila nak main Ini Ada satu orang email main kat saya main dia tanya betul ke ustaz ada hadis ni hadis daripada Nu'ayn bin Hamman meriwayatkan dengan sanahnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila telah muncul satu suara terah di bulan Ramadhan maka akan terjadi huru hara di bulan syawal pun kan dia pun emailkan pertengahan Ramadhan akan jadi satu suara terah dia kata dan berlaku pada waktu lima belah Ramadhan itu malam Jumaat Kununnya ada hadis kata-kata. Bila bunyi saja satu suara cakap pada 15 Ramadan yang berbetulan pada malam Jumaat, setiap orang yang berdiri akan jatuh terduduk. Saya kata. Maka kalau jadi macam tu, maka masuklah kalian ke dalam rumah. Tusuk pintu, sumbat segala lubang-lubangnya dan selimutlah diri. Dan sumbatlah telinga. Jika, jika kamu merasakan ada suara yang menggelegar maka sujudlah khadiyat. kamu kepada Allah dan ucapkan subhanan malikin kudus dia kata ucapkan macam tu barang siapa yang melakukan begini bila bunyi suara terat lima belah ramadhan malam Jumaat, dia kata sujud dan kata subhanan malikin kudus siapa yang melakukan itu dia tidak akan binasa dia kata dan ini saya email pergi dekat apa nama, dia ada satu satu apa nama di Mesir sana yang boleh kita rojok tentang sesuatu hadis berkumpulnya ada di dalam kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dia bawa main hadis ni dan kata Imam As-Suyuti hadis ni adalah hadis mautoh, hadis palsu yang di reka-reka kalau balik lagi dah. Sebab kalau nak dikira-kira kalau ikut orang ilmu falak ni 15 Ramadan jatuh malam jumaat berlaku pada tahun 2012. Dia pun kira macam itulah. Tahun 2012. 129. Lah Jika tu lagi. Ya. 15 Ramadan kalau ikut kiraan dia akan jatuh pada tahun 2012 15 Ramadan jatuh pada malam jumaat. Jadi kalau Mei masa tu dia jadi macam tu Kemudian ada pula satu ahli nujung ni nama Nostradamus Dia ni pula pergi buat ramalan Pula pergi kena pula timing Ini yang kata coinciden Kebetulan Nostradamus ni dia buat ramalan Dia kata pada tahun 2012 Dia pun pergi kitam kena tarikh tu je Mungkin dia terbaca hadis tifu ni ke apa-apa Dia kata akan berlaku pada tahun 2012 Kata Nostradamus Dia kata apa tu Segala bintang-bintang ni zodiak ni Akan berada pada satu garisan semua sekali Ni dia ni, ni ramalan Akan duduk pada satu garisan Benda tu akan berlaku pada tahun 2012 Bila berlaku aja fenomena ni Semua duduk satu garisan Macam baru ni gerhana Bulan, bumi dengan matahari Duduk satu garisan Nasrondomus kata tahun 2012 Semua lagi tidur duduk satu suara disitulah dia kata kemusnahan ini. dia pun percaya juga kiamat tapi dengan ramalan karun dia benda-benda macam ni kadang-kadang dia duduk bergerak dalam masyarakat ha? siapa dapat dia nak-nak penjelasan betul Kek ada hadis ni ada kebetulian Nabi kata-taku ni dia duduk kandung dengan benda-benda macam ni ha, tapi apapun kita semua ya. menunggu saat berlaku kiamat bila hanya Allah yang mengetahui macam mana caranya sikit sebanyak ada cerita dalam Quran dan sebagainya Baik jadi hadis ini last kali dia kata fal yartaqibu inda zalika rihan hamra maka tunggulah pada ketika itu Allah akan bawa mai angin ahmar atau qasran ataupun Allah Subhanahu akan buat mai bala dalam bentuk bumi telah berubah atau masakh ataupun Allah akan mai satu bala dalam bentuk rupa manusia diubah menjadi kerak menjadi berung ataupun menjadi babi kata at-Tirmizi ini hadis gharib dekat. Ha? Nah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita yang sibah yang daripada kita baca. Insya-Allah lepas ini dia akan sambung lagi ada lagi satu hadis yang lebih kurang. Insya-Allah Jadi saya mengambil kesempatan kuliah penghabis pada malam ini sebelum a uh, sebelum Ramadan untuk memohon kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan semua kalau sekiranya selama kuliah kita dalam tahun ini ...saya ada buat salah silap dan sebagainya... ...terkasak cakap... ...tesilap dan sebagainya... ...itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri... ...dan saya mengambil kesempatan ini... ...mengucapkan selamat berpuasa... ...dan selamat melipat gandakan ibadah... ...di bulan puasa... ...dan kita terlalu awal untuk ucap selamat hari raya... ...hari wakil-wakil ni lagu raya... Ha? ...selamat hari raya... Mudah ...mudahan Allah lindungi kita... Allah berkati hidup kita, Allah hidupkan kita sebagai orang beriman, Allah matikan kita sebagai orang yang beriman, kita dibangkitkan di mahsyar di dalam kumpulan orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah wa ta'ala. Kita tangguh dengan kafarah dan surah al-Fatihah. -as. Subhanallah. Asyhadu وسلم رضي الله تبارك وتعالى الحمد لله الى الله هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يا وافي يا من هو يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك قضينا بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فhtml النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاوي